Майже крикнула Кшемуська. «Я не хочу вірити, що він помер. Мені все здається...» «Ох, кохана, це тебе бентежать ті таємничі листи, котрі ми іноді отримуємо, але то витівки якогось заклятого ворога, щоб роз'ятрити наше горе. Ой Єзус Марія, хіба серце матері може забути таке горе? Тихіше, тихіше, моя люба, моя кохана. Завтра посину, сину в монастирі літію». Ходімо, перед товариством треба бути твердими і сильними. Та пані Шемуська не змогла повернутися до гостей, а пішла у свої покої. Після голосних похвал молодій господині і перших хвитків товариство з келихами в руках посідало і трохи притихло. загального дозволу, підвищив голос Пулавський, ми слухаємо пана, процідив крізь зуби Стемковський, відчуваючи, що Палавський знов скаже щось вороже його переконанням. Панове, почав полковник. Я сказав, що переселенці не можуть мати певності у виконанні панами своїх зобов'язань, що ні гродські, ні земські книги не можуть бути в тому гарантією. І це щира правда, скажу навіть більше. У нашому королівстві закону немає зовсім, або ліпше сказати, він для шляхти ніщо. У відповідь на Гомін, який зчинився навколо, Полавський різко повторив: "Так, ніщо". Отже, я висловився цілком слушно, що у нас законів немає. Для того, щоб закон виконувався, потрібна сила. А на яку силу спирається наш закон? На державу? Вона нами обдерта, пограбована і править за іграшку за жерловим сусідам. Війська в неї всього-навсього 1015-16, а на кожен край не набереться і трьох тисяч голодних обідраних. Прибутки з кварти коронних маєтків падають – бо ті маєтки всякими способами захопила шляхта, а сама відмовилася платити податки. Казни держава теж не має. Хіба неправда, що наша корона нещасна, безсила брачка, Не тільки магнат, а й середні руки шляхтич дужчий за короля, не кажучи вже про якийсь там городський суд. Та признатися щиро, хіба хто-небудь з нас підкориться вироку такого суду? Та кожен з нас із своєю надвірною командою розжене і суд, і суддю відшмагає за вирок не на свою користь. Свальний сміх був відповіддю на ці слова. «Злота воля!» – вигукнув хтось. «Ех, воля!» – сумно похитав головою Пулавський. «Сва воля, а не воля! цілковите безправ'я і безладдя, кулачне право! А ще кажуть, що Польща безладдям сильна!» «Вельми сильно! От ви кричите, панове, що плювати вам на бидло, що те сміття можна мітлами розмести, канчуками розігнати, розчавити чоботом! Гай-гай! А якщо воно все підніметься, то нас розчавить, далебі. бі!» «Отче наш!» – крикнув, сплеснувши руками Мокрицький. «Ні, ми розчавимо тих гадюк, і католицька церква восторжествує! Ще не вмерло шляхетне лицарство!» Палко вигукнула молодь. «Усе це слова, все це пориви юного серця, а от гляньте, що робиться кругом і яких заходів вживає беззуба корона і могутні речники лицарської свободи. Всі знають, що вже з весни почалося загальне заворушення, що до нього спричинилися безмірні насильства над вірою, над майном і особою трудівника. Що ж ми зробили?» Для приборкання заколотів нічого ліпшого не придумали, як вдатися із скаргами до московської цариці, щоб вона втихомирила наші домашні нелади. А короні своїй ми відмовили навіть у субсидії для збільшення кількості кварцяних військ, для виплати грошей жовнірам. Що ж це за сила, коли вона неспроможна впоратися з хатньою бідою? Та кожен з наших сусідів легко загарбав би нас і не безладдям сильними а взаємним недовір'ям сусідів. А як тільки вони порозуміються, то від старої славної Польщі сліду не залишиться. «Пан злобний пророк», – просичав Стемковський. «І не патріот», – процедив Мокрицький. «Не зрозумів, видно, тієї великої місії, яку поклав на Польщу Всевишній. Вогнем і мечем поширювати католицьку віру. Чи не вам привелебний отче доручив ту місію Всевишній? Так, він свого єдинородного сина Бога послав на землю, щоб провістити всім любов і братерство, а ви ображаєте Бога, приписуючи йому прагнення до насильства».